Двом куреням звелів стати залогою, кілька гонів степу, повбивав гострими палями, полоненою зброєю, зламками з списів, поробив перекопи, щоб нужним часом натурити на те на певне місце вразьких верхівнів. Та коли все, як треба, полагоджено було, знав до козаків річ. Не до того, щоб то додати їм сили і одволошити. Знав бо, що й без того вон не сторопіли, а просто самок забаглося викласти усе, що на серці малось. Жадаю я з'яснити вам, миле браття, що воно таке є, наське товариство. Чували сте від батьків і дідів ваших, як поважали усі нашу Україну. І грекам далися знаття, і з царграда брали ми червінці, та й міта з церквами святими у нас пишні були. І князі, князі українського люду, притаманні наші князі кревні, а не кателицькі недовірки». Усе сплюндрували бусурмени, усе пропало, тільки ми зістали сиротами, та ніби удовиця тая після доброго чоловіка сирота, та як і ми, наша рідна мати, Україна. Аж ось якої непевної доби дались ми, пане, товариству, руку на братерство, ось воно, на чому снаститься наське товариство. Нема щалу святішого. Над побратимство. Батько кохає свою дитину. Мати кохає свою дитину. Дитина кохає батька і матір, але це не те, браття. Ба, ні. Кохай звір своїх звірят. Але породатися душею, а не тілом, зможе єдень тіко чоловік. Бували й по інших землях товариства, але такого... Як у нашій славетній Україні не було таких товариств. Ні, ніде, ніколи. Багатьом з вас, панове, доводилось чимало часу гібіти на чужій чужині. Дивитися й таменька, люди, теж божий чоловік, і розбалакався з їм, як з крівняком. Але як дійде до того, щоб серцем поділитись, бачиш, що ні, не те є. Розумні люди... Та не ті. Ба ні. Ні, примилене браття, так кохати, як кохає українська душа. Кохай не так, щоб розумом, а чи іншим чим. А усім, чим Бог обдарував нашу натуру, що ані є у тобі, а. вимовив Тарас, махнувши рукою, струснувши сивою головою та вусом моргнувши, додав надто. Ні, так кохати ніхто не зможе. Знаю, падлюшно тепереньки на Україні постало, тільки й гадки у їх, щоб простой та скирти хліба, про табуни коней, пильнують запечатаних медів своїх по льохах, перенімають чорт батька зна, бусурменські звичаї, гідують свою мову, свій. Своїм цураються розмови, свій свого ж брата продає, навіть як продають бездушну товараку на торговиці. Ласку чужого короля, та коли б короля ще сюди-туди, а то нікчемну ласку ляцького вельможного пана поганого, що сам'янцем по їх жипиці затина тую огіду ласку». Вважають вони собі найдорожчу над всяке братерство, але ж у останнього падлюки, який він ані є, хоч і весь він опаскудився, збагнітувався, підлестюючись та показуючись гидким гробаком перед вельможними, і у того обратовує крихта українського серця. Істотна оскалка наського, кревного чуття. І коли-небудь та схаменеться він, удариться, бідолаха, об полу руками, ухопи себе за голову необачну, проклавши гучно-падлюшне своє життя, ладен би муками спокутувати ганебне діло. Хай же знають вони усі, що то воно важить на Вкрині товариство. Вже коли йметься нам полягати... Так а нікому ж з їхне доведеться так полягати нікому. Ні, нікому.